Ні слова. Наступного понеділка Судоплатов збирався летіти в Москву. Тому ліг спати в неділю рано. Посеред ночі несподівано з'явився Дроздов. Обличчя його було перекошене. Таким Судоплатов не бачив старого друга ще ніколи. Що сталося, Вікторе? Шухевич ожив і втік? Всміхнувся Судоплатов, протираючи очі. «Товаришо генерал-лейтенанте!» Незнайомим голосом промовив Дроздов і простягнув невеликого квадратного клаптика паперу, на якому було щось надруковано. «Усе місто обклеєне цією гидотою!» Судоплатов засвітив настільну лампу, підніс папір до очей. «Якісь вірші?» Почав голос читати. Насилием жестоким республик, свободу злодейски забрала Советская Русь, но будет разрушенный силой народов, наследник царизма, Советский Союз. разгублено замовк, продолжил уже про себе. Довольно терпеть нам насилие, обманы, Кремлевское рабство с метем мы в борьбе. Вперед, всі народи, вперед на тіранов, і станем владиками самі себе. Негайно поздирати, гаркнув, поки темно, до ранку. Двісті червоноармійців, озброєні мулерськими кельмами, ножами і штиками, всю ніч зішкрібали зафішних тумб і щитів злісну безпомічну пародію на гімн, де найнебезпечнішими, на думку Грушецького, були такі рядки. «Сквозь бурі і грози ми шлі до свободи, но Ленін свободу на штык нанізал, а Сталін нас мучив, за народу і в рабство колхозів нам путь показал». То -то Товаришу генерал-лейтенанте, Тримтячим голосом белькотів партійний секретар, від якого вмить відлетів увесь гонор. Як зробити, аби до Микити Сергійовича не дійшло? Може, можна якось попередити товариша Савченка? Або секретаріат Хрущова, хай затримують сигнал? Телепень! Не розумію, що товариш Савченко першим піднесе новину Хрущову. І на Бакумова слабка Надія. Неодмінно доповість Сталіну. Хіба що за свою шкуру злякається. Нічна акція нічого не дала. За повідомленнями агентів, листівки швидко поширилися містом. Їх цитували, звичайно, пошипки, але з незмінною злорадною тіхою. Особливо заповзято цим займалися студенти. Вони пародію навіть співали. По вузах прокотилася хвиля комсомольських зборів із негайним виключенням із комсомолу і університету, а відтак з викликом в управління МДБ. Судоплатов попросив Грушецького припинити кампанію. «Зрозумійте, Іване Самійловичу», Цим ще більше популяризуємо паскудні віршики. Адже в протоколах треба щось цитувати. Та провінційний царьок не бажав слухати. Треба вогнем випалити з пам'яті і свідомості. І хто тебе порекомендував на посаду керівника такою складною областю? З прикрістю думав судоплату. Міркував він над тим, що чекає на нього в Москві. Він знав, тепер ніхто не згадає, що він півроку готував і успішно провів спецоперацію з ліквідації керівника УПА. Усі лише дорікатимуть за нікчемний клаптик паперу з кількома смердючими строфами. Однак... Навіть у найстрашніших своїх припущеннях генерал-лейтенант Судоплетову і гадки не мав, що до великого списку його гріхів перед радянською владою долучать і цей.